Ogoitamar urte betetzen dira, Sorotanbele taldea sortu zenetik, eta ogoitamar garren urte mugakari, sorotan bele gogoan izeneko ikuskizuna prestatzen ari dira. Sorotanbeleko beleko urbilartola eta gorkasarriegik, herriko musika bandaz lagundurik, Sorotanbeleren beleren kantuak holtzaratuko dituzte, eta Xavier Zabalak ditu bandentzako konponketak eginen. Baurbilartolarekin mintzatu gara, eta bera esplikatu digunez, Xavier Zabala musikarieba bera izan da idei haunen esor buruan. Nun bait eh, sorotan bele zalea da, esan zigun e, berekin elkartu ginen bilera batean horla ja udabuka era izan zen hau, eta azkenaldian aldean, bat ideia bat zela, ez? Egiten ditu, bera oitua dago, egiten ditu maiz horlako e, e, bat aldekin edo ideiak edo e, kantuak hartu eta bandetarako konpongetak egiten ditu eta... Bueno, ba, bere inguruan eta galditzen zuenian eta ideiaren berri ematen zuenean pixa horrela jendeak Nunbait, ez atentziola, ah, joda, paiz, idea hona izango zen hau egitea ere bai, sorotan belerekin eta horrela eta, eta pixa bat horrela izan zen. Berak, e, lan egin izan du gorkarekin tartek azken urte hauetan, e, ba, puntualki ikuskizun konkretu batzuk ez bakarrikan sorotan beleren ingurukoak, baina bai e, ba taldesbereinekin bueno abestiak ba, hartu handik eta hemendikan eta gorka berekin lan egin izan du bai kantu egin solotanenak eta gero beste kantari batzuk beraienak eta horrela eta hau, hau da gehiago monografikoagoa edo horla pues izango delako bakarrikan solotan belen kantuekin egingo den gauza bat eta lehen diskako kantuak eskaineko dituzue hori da bai horla izango da hori da hasieratik <coughs> esan zuen edo bueno ea, e. As, a, a, a, aipatu zuen ideia hori zela berea, es, hori egitea. Eta horrela izango da, lehenengo diskako guztiak, batezik bat eta bakar hori da e, Irlandarra den, bueno, traizionala den bat, eta hori utziko dugu albo batera, morri zonen tantza zena. Eta be, gainontzekoak, bai, hengo ditugu. Horain, edo herriko bandak interesa balu zuekin harremanetan jarrita horrela osatuko duzue ba, agenda? Hori da, bai, hori ba, Bagabigak pasaden astean egin zuen horrela zabaldu zuen hau, eh, Tapishat asmo horrekin ere bai, eh, iristeko, bueno, pues, interesa izan dezaketen banda hoietara edo edo udaletxe edo, bueno, ekimen hau aurrera atera nahi duen duenarentzako irekia dago ja e, aukera hori. E, Bagabigako Bagabigak egin harremantan jarri eta ba forma ema nolagait, nolai daitekeen, edo Basurotan bele gogoan ikuskizunari buruzko argibideak nahi baditu zue, bagabigat disketxeko webgunera jo zakezu.